Bismillahi rrahmani rrahim Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wa man wala Fi lemesh para se të filloj me ligjëratën dëshiroj të bëj nuk e di si të quhaj dy këshilla porosi po edhe në qëfë se kuptohen si vrejtje nuk është larga. Për. E para është, dhe ersin të është e kemi bartur në mes dy kohrave të namazit, mes akshamet e dhe jatsis. Filemështë duhet a dimë se qëndrimin gjami dhe pritje e namazit, logaritet namaz, rëndaj ti duke ndajtur në gjami edhe në qëfë se nuk dëgjë një gjerat fare, vetëm çndrimit në xhaminë e Përmendjeve të Allahut llogaritet si namaz. Për shkak se ka thënë pejgamberi sallallahu selam kush rënë në xhami nga namazi duke prit namazin tjetër të të i shkruhet shpërblimi atij që folet vazhdimisht. Andaj duhet të ta keni parasysh këtë sevap të madh dhe çdo kush me këtë niyet të rënë dhe gjithashtu edini se në namaz besimtari është i kujdesshëm në lëvizje të ti, tij është i kujdessum në fjalët e tua kështu më rad. Prandaj edhe gjat ligjratës, por veçanërisht pas përfundimit të ligjratës në atë pjesën që ka mbet, do të që mbetet zakonisht deri sot dyjacia, ata që rrin me pritjacin, ju këshloj të gjitho që ta kaloni këtu në permandet e Allahut dhe në lëzim të Kuranit, dhe që ta mbajmë qetësinë si duhet në xhami duke mos penguar që ata që vin për të fal namazin të kuptojnë se qëfar pas ka ndodur para se marrë ne. Të reflektojmë pozitivisht me ndikimin e mirë të dersit të këne, veçanërish në sjellën tonë dhe në edukatën tonë. Nga se njëriju, kur del për i ligjëratës, do mëzdo duhet të shien gjurmt e fjalëve të Allah dhe të pejgamberi s.a.s. E gjurmt kërësore që ndihen është porulja në nështrimi dhe marja me vetë vetën. Kjo është e para. E dyta, gjatë periudës e dimritë, do të të poshkaktë klimës së ftoft në xhami kanë qenë të privuara motrat nga prezenca në xhami shumë prej tyre disa kanë prezantuar dhe i kanë rezistuar të ftohtit zoti i shpoblet çdo kush çdo kënd për atë që ka, çka ka bër. Por tash kuha është nxeh dhe po e vrenj një prezencë më të shtuar të motrave dhe ndërmjet nga kia edhe marrja e fëmijëve. Nuk kam asnjëkund kush e merr fëmin apo nuk e merr fëmin, mirëpo ai që e merr fëmin Timbetat do të thotë kujdestar fëmijës vetëm as që mos pengon të tjetër as në namaz e as gjatë xhimit të lirratave. Nëse fëmia nuk krahatohet me asnjë kusht, atëra nëna duhet të dinë se më mirë është ajo të provohet nga dëgjimi i lirratës duke lshuar xhamin, sa sa të tjerë të mbeten peng i zhurmës dhe mos të kenë mundësinë të përcjellin lirratën. Në, në kësha pozëshir, herë, këtë fazë është më asnjëherë, derisa kemi lirratat të thënë këtë çill, që fiam është mbetur këja fundit nga së më shumë Hamendi i kam thën këto dy këshilla, por duke u nisur nga ajo ja që këshilla i bën dobi besimtarëve fola. Dhe shpresoj që më të vërtet të jemi në nivelin e përgjithësisë, tamam sikur se duhet, dhe ta kuptojmë gjithmonë se interesi kolektiv, interesi i i i shumicës është gjithmonë në përparrje ndaj interesit individual. Dhe nuk kisha pas çfarë kusht të mankuo të thotë se për se shkak i zhurmës nuk pata mundësi më u fal po si sesoj se babai lëvizë fëmijën nuk po ta mundi me ndërgjuj ligjratën, nga se nuk e di sa do të kem forcë edhe një herë ti them këtë fjalë. Atë shpresoj që të kemi mirëkuptim dhe normalisht xhamia është e hapur për të gjithë dhe mundsi elham lazhdhën që të gj... të dy gjynit vinë dëgjojnë që është mirë, por që në rast të caktuar aty mi të kujdesim të tambojm qetësinë e xhamis, duke pas parasysh thash vendin ku jemi për çka kemi ardhur dhe shpoblimin e madh që asiguroim vetes ton nga se na përrim mes dy namazave. E qëndrim mes dy namazave nuk është punë e vogël sipas asaj që e përmenda. Allahun e falenderojm dhe vetëm prej Ti ndihmë dhe falje kërkojm. Lavdata dhe bekimet e Allahu qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri ditë në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndruar vëllezër dhe motra në takimin e kaluar kemë filluar të flasim për adhurimin e vetë llogaritjes, al muhasaba. Dhe atje kemi përmendur disa pika të cilat janë të rëndësishme ta kuptojmë se si praktikisht realizohet kjo adhurim, shumë i rëndësishëm dhe i nevojshëm për neve. Dhe kam përmend gjithashtu se rëndësia e këtij adhurimi krahas pikave të tjera që i kam përmend është gjithashtu e është faqur edhe kur kemi parasysh Lidhshmërin e ngusht mes këti adhurimi dhe pendimit E që është, pa dushim, një adhurim jetik dhe shumë i rëndësishëm për neve Kam përmen të akimin e kaluar shtyllat nbi të ca ndërtoat vetlogaritja Dhe disa pika tira dhe kemi folnë për lojet e vetlogaritjës duke thënë Se është dy loje kurjesore Lloji i parë është llogaritja e, ved, e vetëvetës ose e vetës para se të kryhet vepra apo para se të thuhet fjala. Dhe kemi përmendur se kjo ose ky lloj i vetllogaritës i ka disa pika të cilat duhet të kien parasysh që procesi i vetllogaritës para veprës të jetë i suksesshëm. Ne kemi thënë gjithashtu se vet llogaritja gjithashtu ka një lloj tjetër i dytë, e që është llogaritja e vetës pas veprës. Një gjë dua t'ua them para se të fillojmë në, në këtyre pikave. Sondë po si zakonisht në këtë çështje dallon nga java e kaluar, nuk e di, por kemi pika të shumta që duhet të përmendim. Dhe nga njerë dikujt mund t'i duket kjo si nga rkes, ose t'i duket dhe të tëtë kumë i majt men gjitha këtu e kështu më radhë. Ne duhet t'a kuptojme rëndësin e kësaj që për e marim dhe nevojnë e, e, e madhe që e kemi për këtë që për e marim e pasaj në bëhet e lejtë gjithë dëgjë pas kësaj. Në qëfë se mjeku t'a përshkruan Së mundën që e kje dhe të japë diagnozë Dhe kërkanë pasaj një kujdes të pasacim nga se diagnozë është komplikuar Nuk është tjeshtë për të kuptuar Dhe tje e dinë se shëndetujet në varet nga respektimi i disciplinuar i diagnozës Mendoj që fillan dan nga dal të bësh një lej mjeku i vetës të ndë E dinë që ka dëmëtan, e dinë që ka të munan, e dinë që ka duhet të ruash E dinë që farushime duhet me përdorë Mi tregu diku të sa i kujdes në shëndjet, thotë, "Qush po të bën me anë gjitha këto?" I thua, "Nuk je provuar ti se unë se ti shinkutu gjithatë ato." Andaj edhe këto adhyrime që po për i përmendim, nuk janë për t'ju bërë dietar, as nuk janë për t'ju bërë xhallar, ngasatojnë shpjegime të tjera shumë më tëlla dhe më gjera, por po mundohem me përzid vetëm atë që ju përket juve, që është e nevojshme dhe e domosdoshme që një adhyrim të kryejë çështën. Me të gjitha ato pikat dhe të gjitha do të thotë gjërat e nevojshme që i duhen admirime. Prandaj edhe këto pika që po i mësojm mundesh më mos me i marr të mend, nuk e di, mundesh me i shkru, si dush bërja. Por dua të them se nëse don më ungrit të kaloj më nduar, don më përmirësu kualitetin edhe çelcin e besimit edhe të admirimeve tua, atëra këtu është korridori domooshëm që dush përmes të më kaluop që është e adhurimit të zemrëve, adhurimit të adhurimeve të zemrës, që zemrëa përme së këture adhurimeve i nështro dhe i përullet kryuësit të saj. Andaj, vet logaritja pas veprës. Djetarët kanë thënë se vet logaritja pas veprës në nënkuptan do tëtë tri fusha kryesore. Djetarët kanë thënë se vet logaritja pas veprës, Ti kër e ke kry një vepër, ti ke kalu një periut saktuar kohore të jetës tënde, ti e ke një veprimtari që është e kaluar a jote, do në tash me e logarit vetën tënde, para se me të logarit Allahu ty, nga se do në me a lehcu vetës tënde logaritën para Allah të manuar, e si ta bëj për atë që ka kaluar, nga se para se me vë vepërn tash po di mirë me u matë, Edhe po di mirë me logarit, pa ja që ka kalu, si t'ja bëjmë e t'kaluarën? Andaj, djetarët ka në thënë se vet logaritja pas veprës përshim tri fusha kryesore. E para, ta logaritësht vetën tënde në veprën që e ke kryer, a thu aval, i a ja ke garantu për mes kësaj vepre të gjitha të drejtet e Allahot, apo i a ja kecenu Allahot ndonjë të drejt në veprën tënde. Nga se punë të e adhurimit Jënë e drejt e kujt E drejt e kujt është adhurimi E drejt e Allahot as do gjell Dhe kja e drejt nuk i takon e as kujt pas Allahot Për tja garantu këtë e drejt Allahot Në mënyre në më të duhur dhe në më të përkryjar Apo Duhet të plëcu në nësa kriterë Duhet të shikojnë nësa Standarde, a janë plëcu apo jo Andaj djetarët kanë thënë Se Gjitha vepër që ne e krymë në emër të adhurimit dhe shpresojmë nga kjo vepër shpërblimin të kallahu, duhet të dim se e drejta e allahut në këtë vepër në dërtojt në gjasht pika. E kemi përmenë kalimëthi në deshet maheret, por këtu e ko vendin shumë adekuat. Në të tëtë, kur të flasim për të drejtet e dikujt, i themi, Për shemblë, të drejtat e gruas në jetën bashkërtore, që i bje, me përkëthy ndryshe, obligimit e burit nda e gru, sa po. Ka se obligime jëtë nda i dikujtë, është e drejta e ti nda i teje. Andaj, obligimet e burit nda e gruas, si janë një, dy, tri, katër, për e këtë në marat. Këto janë të drejt e gruas. Nuk mund të poshë asë jënë shumë, asë jënë pak, këto janë dhe qdo pikë qdo me hikë se kalabla kush bo reflektor me qka? me padrejtsin dhe i palës se si i ka këtu drejtet e ti o qështu për shambull ti do me marë punë një punëtor edhe ja të regën marvesh një punës ato jenë të drejtet e tua si punëdhënës që duhet me ti, me ti garantu punëmarsi e drejtet ju tjë është e edhe a e mërë fletën i 70 pikë apëtën dhe tjë allë një pes i moj me na pes tu Të të, jo jo pesë, po një me e shkiltin prish punë mua Edhe zbojt marveshja Në në tjetër, ti i thush Apo ti si punë marë dhe stash I thush punë dhësit, të drejtet e mija, Allah, të sfat janë Thotë, Allah, një ki një drejt e ki je merë rrugë në fundë Qa po vetë për tjera të fëndë? Jo, jo, du të me ditër e të drejtet e mija Edhe nuk ashtë arsujem, dhe nuk ashtë arsujem Dhe nuk ashtë arsujem, dhe nuk ashtë i kalablak drejta janë si nga se gjithë datë të drejtë që nuk ma garanton mu si punë marës, ti më kebozullon po a funksionan dunje e qështu? qështu funksionan edhe në familje, edhe në shoshtri edhe në raporte ndër njëzore e po e një të në raporte me Allahun a zogjatë, ti kebo po marveshe me Allahun për me adhuru Allahun e Allahu për të ty qysh ki me madhuru ti mu, ti ke thonë unë e të adhruaj ty duke krya që ke kërku ti pimeje do të tatë e thema që ke kërkuar dhe nuk e a thema që e ke ndaluar e vepraja që e ke kërkuar dhe nuk e vepraja që e ke ndaluar a që ke marveshja e në regull kërë është tibë një marveshes mirë, ato vepra që kemi krytë ti në dajmeje, thotë zoti po në dajmeje qëfar standardesh kanë ato vepra të vepra më po standard që du të më plesu e po qëtojnë që të shqipoflas standardet e një vepra të pranuar të kallahu që janë të drejtet e Allahut të gjithë do kryes. Haki kozote këto, zbanë mi shkel. Andaj ti sare kërë një vepër e shikon, a i ke përsu standardet që të lëgaretësh në shpërblimin e vepres. Që kja është pika e parë? Ca të në këtu pika? Kanë thënë djetër e parë është është e drejt e Allahut të ti, o Rabrizotit, si në që redit dhe ti, për, për kërë si qartë, për hirë ti, që është është ozatë unë ty pa të adoraj, që dhe që kësha pasë sefën dhe qëta njështë ka pak me në papëtë. E po kjo, a ka drejtë Allah me kërku pe i robit, që veprën që dënë unë me të shpërbluj, veç mu me më të këtë diku, a ka drejtë? Ka drejtë Allah. Kjo është e drejtë? E dyta, që vepra, dhe drejta e Allahot në vepra është, që vepra, që na i akushtujmë Allahot, të jetë e nga nyollat e mundshme për të nyllos, e c janë të shumta. Për shembull, një yol është ta bësh vepra dhe për shembull, ta bësh një vepër i të Allahut Azuxhel e pastaj ta konsiderosh me mendjen tënde, jo me gjunë tënde, borçli Allahun që mos më të provu për shkak se ti ke bëvë mirë. Kjo është një yol punën e kje bo për i të laot dhe shpërblimin për këtë punë marvesh në e kime të adonë gjenet nëse të spërvan këtë botë më stu bona, që ka bonë a o nëve që u falë atë që apet në godite nga se është njollë e veprës atëm andaj është hak i Allahot në veprët të, të nga që tjetë vepra e pasër pa njolla e treta është do të që veprët e jetë e ndërtuar mbi pasim në pegamberit sëllë Allahusallem kjo � A ka drejt Allah i mënduar me çun i pejgamber dhe më thon orab te mi. Nëse doni më dërhu mu, unë po e çoj çë pejgamber përmes tij u kallzo që shkoj me çefun më dërhu mu. Edhe do me kyni pun në emër të Allahut dhe në emër të besimit te Allahut, do ke shpresuar shpëlimin e Allahut, por i thu Allahut, ky pejgamberet se ka se ka se ka detajzu mirë. Na e ndreqim edhe ma mire, apëtan A ka drejt Zotin e kërku o Allah që O, ti qysh, ti On, na të kuptem që Shto sa dushte, ku dush A ma mu, kur dhe me madru, a duram Qysh, on e e këm lypi shti pejkamberi, apëtan A është drejt E drejt e ti është, o Allah, pësa pjatsinën të drejten është hak i Allahu Të pasot pejkamberi ti Që nëmkuptan është obligimi joni që ti përpudhim adhurime tona me mësime të Muhammedit salallahu aleyhi sallim. Haku i katërt është që të sinojmë maksimumin e kvalitetit. Kjo është hakja laut. Që veba tjetë sa më e përkryjer, sa më e plëcuar, sa më perfekte. Dhe haku i pestë për ingutisë është këtë tema e në kërësore, është që në vepër e kryer, të përjetësh, dhe të ndijesh, dhe të pranësh, mirësin e Allah ndajteje, kur të mundësej me e bo këtë vepër, dhe të letësej. Te arme e falë në mazë në këshamit, apo, pa e ndin, begatin e Allah ndajteje që të ka dalu, e të ka prunë gjami e të ka letësu më u falë, e din këtë mirësia të, Adin që njeri përshamu Kërës ndonë më smua pëton Edhe si pasoj e smunit Nuk mëllë më me e vendusë balin seqde Njeri u që umësu me e vendusë balin seqde Adin sa trone Ka më u falë për e vendusë balin seqde Fështire ka E po më sprit me të pengu Me e vendusë balin seqde Po kërë e vendusë balin seqde Ndije këtë begati dhe mirësi Se të ka lecu dikush Se për njësë kështë e pasë mundë si e përë edhe e gjo është është dhe të tëtë gjithmonë të jesh i përshkuar nga ndjenje e mëngësis në kuptimin e asaj se Allahu më ritan shumë ma tepër dhe shumë ma mirë prendaj kur më s'menda se me adurimin tënd e ke arrit kul minë asaj që Allahu më ritan, se s'mun është kërra përta ma di nuk më nështë me adurimin tënd apo as ta shfaqësh mirnjohën ndaj tij për begatin më e të vogël që ai të ka dhënë e lërë më ta shfaqësh adhurimin ndaj tij apo kodollim ti ko vetëm e tentu me adhurimin tuaj me shpagu begatin e Allahut ndaj tij e nuk mundesh aftë. E ku mbetet haku i tij ndaj urim që ne kemi ndaj tij? Kjo është pastaj ke diçka tjetër apo. Andaj ky është haku i Zotit dhe besimtari sarë kryen veprën dhe 1, 2, 5 do me logaritve të në ti dhije se Allahu u gjellë u ala për veprat që ti i ke kryën në emër të adurimin dhe i ti ka me i kërku këtë standarde ose plëtë sa i sad e përmjese e veprën ose e rezikon shpërblimin ditë në takimet e saj kom e të pyjtë për të gjasht aj kom e të pyjtë për të gjasht nga se këtujen standardet e pranimit të vepras e mirë Kjo është logaritja parë, pas veprës, ose loj par i parë i logaritjës pas veprës. Loj dyt i dytë i logaritjës pas veprës është të logarit vetë në ti në veprë që i ka bërë se sa nga këto veprë që i kombo nuk është dashme i bo. është dashme i bodo tjera. E dikush kur thua të kjo më ndën se gjithë më në bëzë fjallët për puntë e liga dhe pun të jotë mirë, a nuk është dojshë këtë pun të ligë me bo, po dojshë një pun të mirë me bo. Kë nëmkuptën pikën e dytë, por nëmkuptën gjitha është do, se onë e ku mbo një pun edhe ju më lodhë. A ku mëjtë me bo një pun edhe matë mirë, edhe ma pak që i si ka është më lodhë nëhere. A ku mëjtë me bo? Sa ardhë në ndodhë që në munges të, në munges të planifikimit të duar të punë Edhe edhe puna e mirë duhet me planifikuar, çishme e bëvë. Ku ka mundësi me fitu më shumë, çish ka mundësi me fitu më tepër, çish e planifikon ti biznesin tonë? E planifikon jetën tonë. A ekziston te na planifikim i detajuar i adhurimeve tona? Për shembull, planifikim për namazin e pranuar tek Allahu. Apo veç marë më abdës, bëjmë gjami, Allah akbar falë, unë e buën obligimin, unë s'po e kontestoj këtë, në hamë në e ke kry obligimin, por a ke bu planifikim, që ky namaz, që është ka mundësi me i marë të gjitha bonuset e garantuara për namaz nga në Allah gjellewala, shumë i kelonon ona shabëtan, shumë kelonon ona shabëtan, nga se veç sa so njetët ke mujt me i marë rrugës për në gjami, e të kanë shku më strasin për tjera të apë Ndaj, një ditë pejgamberi s'a sëllëm e ka falë në madhën sabahut. Edhe, e ka lënë gruan e ti gjuajrien, rradi Allah anha, duke përmendë Allah në të vare këvë të ala dhe. Parëmendoni e ka lënë të përmendë. Edhe ka dalë pejgamberi s'a sëllëm i kry punët në ndryshme. Qovë kanë të bëj me shtëpinë, me shëqërinë, e kështu më radhë. Edhe nuk është të degë dikur para në madhë drekësë që i bje ka mungu minimumi tri orë nga shtëpia. Ka munga së është këthy, do në kohëne duhas, e kohën duhas të e ata ka qenë, kur dili ka qenë në fuqin e ndikimit e ti dhe në zetsi, sa të dërë. Anden që se sabau ka qenë në ora 5, sot të na, dikun ka ora 10, fillon dili kështu mu vablen, do në 5 orë, o në po dhenë tri orë minimumi a përë. Ka dojnë nga shtëpia, dhe mas tri orë, mas katër orë, mas t Nësua gruaja e ati e xhueria radhiyallaha anha në vend që të ska lëviz. I ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam a je në këtë vend prej kur të mblona? Ka, on, s'ka lëvizja rasulullah. Duke e përmend Allahu xhalleu ala, për mëna 4 orë më në vend përmend Allahu xhalleu ala. I ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam unë kum thon do fjalë shumë më shkurtas se ti takum kaluan tek ka allahun sh problem auto. Jan mad vlerës se ti çe të ka thon auto. E çtë na të fjal? Tash para mëna. Unë kom do fjal, do fjal. Shi ka do fjal, shkurt. Takum kaluan tek allahu për kët. S'ka dash me kët pejgamberi, s'ose me nënçmull argasaj. Ha vi pra soi pranohet, po ka dash me i thon çë mso me llogarit edhe në kët rritë më auto. Jo veç me kry punë. Po msose, një punë ku bëj Ajo është e mirë, po a ku mujtë edhe ma shumë se vape mërë të, a, e ku mboni punë, për shamu, unë e, e ku mboni ndihmes në këtë të retimë, kërë është mirë, po te kësha boni të retimë tjetër, a ku më pasë mundës i me shumë sevapë, pa, si e shumë fëshur se vape, po ke pasë mundës i e, e po që kjo planifikimi prakë, kështë godet, godet për me rritë, nga se nuk ke ku a ti me fitu pak, duhet shumë me fitu se ku a jetës ësht ka thonë pegamberi sësë mund këmë thonë subhanallahu bihamdihi ade dhe khalqihi, rrida në fësihi o zinë të arshihi o mida dhe kalimatih që të i këmë thonë, pes, fjali këmë thonë gjdo fjale jamja ma e shtrejse një ura, adhoni miotja pëtër ndaj a ke kalkluun në herë që sa vjet i bëndë dhe punë mira a kësha pas mundë si bërë me i bërë bon më mirë a i shdash që të punë me lënë mos me vazhdu më, me një Kjo ka në nënkuptan mohabetet, shoqrit, dhe primet, gjithë s'ka nënkuptan, që ti logarit për mes tyre, Allah ome të pagu ofën. Kjo është logaritja lojdyt që nënkuptan pas pas vepreset. Kjo masë që kry puna, i ka thonë pegamberi, sa le lasëm kësa i grua jemë. E këtu ka shumë shembëj, për s'pëmuj më nalë se kam pikat e tjera, për ata. Andaj, besoj që është kuptu si duhet. Dhe logaritja e trejt, e këtiloj pas veprës është, të shikon në vepra që i ka bo, nga veprat e rëndom ta të, të përdishmëris, që sënë të adhurimit, sa nga ato kanë mujtë shumë letë më bo adhurimet, kanë ikë, sa so kemi punë të rëndom ta, të tjeshtë atjetës e përditës mështetë, ditë përditë për tjë banë, po nga pakujdesia, apo në ka ikë mundësia me, marë se va për për ty në abëzëm, në ka ikë mundësia, p ajo që e cika ma erët. O, se shamë bujtiri nga e të e përdritshme, ke shku në treg me bli gjera që i nevëjtën familjes të unë apëtëm. A është kjo pun e rëndëm të përdritshme që e bënë qdo kush për njëve, po, dhe në treg blin bukë, pun e rëndëm. Nuk kjo pun i badeti, në aspektin i jashtëm. Gëse, i badet, a është farz me do në të catë me blin bukë, blin sot, blin non pun e rëndam, zblej heq, kam, ndaj është, është pun që i përshtatët nevojeve tua, pun e rëndam dhe përdejshme, nëse duke para se me dojnë nga shtepia, thua, po dal e vli buk, po s'po dal veshme vli buk, po për e blin nga se Allahu më ka obligu më embikëshyrë dhe më kudit për familin të eb, ndaj të përgjigjë, ndaj kërkje se Allahu të podal, një sëvop, i bajdatu për po opëtan. E dyta, Po logaritit që në atë bukë që e blej Me u fuqizu familje me konë ma tafë me bo i badet Ty Rrugës ka mundësie të ka një fukare Së kushtë është tajtë Një gjysë buke e a blej Njëti së da kasë Bo a kja së blinti Po njëte kënë bo a pëton Tre Katër Bo a kja shkej parafurës ome e një plakë masmeje I alëshëj rrenin Minimu një, dvo, një, një plaku më spretë në rren Katër Nim Minimu të të kujtë e 5, e 6, nuk e dirësi në kjo, të shumë të punë rëndëmët, sa së, së opën e mërë, andaj kanë thunë djetarët, se djetarët, nuk ja kanë kalu në devëshmit e tjerve, të në është të punë praktike, sa ja kanë kalu me njeta, nga se djetarët janë në mjeshtët e njetëve, po mësogë dhe timën po mjeshtët e njetëve, se sa punë të rëndëmët atë kanë ikon, lojë ndëruar, ke mujë shumë kalaj, me nga punë e rëndamët, mu këthin i badet të ka Allahu gjëllevala, ta një të shkën me bli boke, hanë boke, krejt, të Allahu shkën që kërë u bjëm i badet të të bua përta. Se Allahu të akon këtë mundësi, po kur të i danë, kur e kërkan, knasin e Allahu të më dënuar, nda e këtojnë tri fusha, që do t'jenë gjithë mën aktive, kur bje fjole për vetlogaritin tonë, pas kryrës së dheprës. Kjo punu kryr dhatë mëjarë bukje blejtë i qëta është një atë s'ki bukja punë këry ama logarite që nesërë jamu o s'kamu akëtër kështot është puna dhe për gjumin kështot puna për shumë gjyra për shumë gjyra njëtë në përderëshme që kërkoj një loj transformatori që i transforman nga punë rutinët përderëshme në i badete edhe atë punë të kime kry se kime kry në spaku të ndzirën e si se vop të kallahu të vare kjo tala pike a rodhës që duke për me të tëndrua lezër dhe motrë është na po flasën për vetlogaritje na po, po flasën për një badet që shumë na duhet dhe para veprës dhe mas veprës dhe kemë full për rëndësin e do të të lasë për frytet dhe mirësit e vetlogaritjes mirë po për për për për për për për për për për për për për për për për p jetë më drejt funksional jetën tonë. Nga se unë e konsideroj që ka ibadete shumë më rëndësish në jetën tonë, që na ndoshta i dimë po nuk i bëjmë, ndoshta dhe i bëjmë, por mungon efikasiteti i adhurimit në jetën tonë. Ai ajo botë po është funksionale. Si duhet ato? Prandaj si ta ndrysh këtë adhuren në një pajisje funksionale që më kryin pun dhe nje, së onë dume më kry pun kjo se kusë të të shkën me bleni pajisje dikur një aparat, një mjetë apo a i egzistanë një mjetë është, së në të ushtë nuk ashtë a i ashtë amatys të nuk dhe nuk është funksional nga se i duhet një program me installu e i duhet e diqka me abo e kër i ka këtu e qëtash është e tash mund këry pun nga se nga mune me pas ndështë dhe vet të vetë Por funksionaliteti të saj nuk është të njëtë për sësëllim. Mu më vim veç për shëmull nëjë kompjuter. Mu më vim veç për një shka tjeshtë. Ama këty vim e pasë në program e tjera. Andaj duhet me mori e shtume. Këty vim një shka tjetër. Andaj, sa so ama te për ka elemente për qilse, bëtë më funksionale. Vajtë për shka të vim në pëtër. Pra andaj, vet logaritja nuk o vim veç me kalkulu. Po të vim për shumë s adhurimin e vetë logaritës funksional për mu, për çka për më vynë mu e për çka për të vynë ty për mu për vynë që sama let me pasko dhe Allah, që ka për më vynë për më vynë sama faqe bar me dal mës, mës, mës, mës, më smu bëfazu që akumbo që ka për më vynë e po për qenë adhurimin i vetë logaritës funksional duhet të shëqërot me dy vepra para kësaj edhe me tri masasaj janë pika po s'kam qara pa i përmena për dhe të logaritja funksionale është atëherë, kur para prijet me dy vepra, para se mu funksionizu, edhe me një tri, masi që une e kryjë dhe të logaritjen, i vyjë një tri për cjellës, që tjetë pa isi e funksionale. E para ka dhënë djetarët është, që vijë para, logaritja po, është asoj që djetarët i ka thunë elmushar ota, loj kushtëzimi me nefsin, kushtëzimi dhe lojt detyrimi i nefësit. Në qfar kuptimi? I mënka ime Rahimullah thëtë, kur të zhjojshë në sabah, mos unë gretë në punt e për të shmëris, pa e bërë një diskutim kushtëzuas në dajvetës tona pëtëm. Dukë e i thënë se, ishim në gjumë dhe pa të mundësi shumë letë mos muqumë apëtën a pa të mundësi edhe Allahu na këthej prapë që të dëvazhdoj me bupun të mirë apëtën në qovë se kish me marë Allahu para se muqil sa bahu gjithë se si kisha me kërku me më këthi prapë heqë pa kërku më këtheu andaj o nefës nuk kam kushë ma cëthej se këtë jetë ma boni ma murë Allahu unë e këmëli prapë më këthi a e së më këthej S'kam mashtrat. Andaj pritash po tregoj se nuk të lejoj ty me mahup jetën në kërkesat e tua të ujat, pa numërtat që janë të gjitha në drejtim të kënaqësisë edhe arktimit të aftë. Kush bën çdo ditë mëhobet me vetën e vetë, aftë, ke bën kani ka goditje nervsë, para mëna mas 3 vjetë, nën stom çdo vit aftë. Kush kujt jam unë? Kjo është kurzim. Apo, edyta, e dyta A u mërën vesh, po Hajt për po onë të është këmë e të përsilë El Moraqabe Apo e përsilë vëtë vetën A, a një në marrë vërë qështu Nuk le janë Do të që Të kafshohet nga kjo derë Pra ndaj Për qenë vetë logaritët funksionale Duhet me përsilë Gjendëve të njëri apëton Pse, nga se ajë që nuk E kushtëzon jetën me një mënyrë caktuar të, të tjetuarit, s'ka planifikim, dhe aj që nuk e për cilë vetën, se apo esë në basë të planet, kënjeri ju garantoj, kur nuk e logaritë vetë në t'jopën. Nga se pushtuot nga gafleti, që si bjen men kur nuk logaritë, e këtajnë ata që Allah u ka thënë, ola të kunu kelle dhina, nësullahë fe ensahum, enfusahum. Mësli boni si e kursata që e harruan Allahun, që që kanë harruat Allahun? Pa ta su në harruan Allahun, ato gjela përë. Ata kanë harru adhurimin dhe Allahut. E kanë harru pse i ka për Allahun këtë botë. Andaj kanë jetu që është botë. Që është e ka masleti? Ose në drejtime jo të duhura. E asë se ka për cilë kur vetë në ti. E asë se ka për cilë kur vetë në ti se si kurse thot pejgamberi sër Allahu e sërë në adithin këtësi se Allahu i thotë robit jo ja me l'kijame ja abdi, o rob jam elem akhlukke a jam unaj që të kom kryu ty po ja rab a jam unaj që të kom begatu ty po ja rab pa atë kom mundësu edhe me pas familje me pas edhe edhe pasu atë kom mundësu po pëse pëse nuk, nuk mu përgjigje pëse Pse kërë tërkë e zonë në zvyshe? Pse? Qëka të të rubi? Nësi të ujë arapë O Allah, jo e arapë Në të kuptim, jo beqë të komë urrejtë Po në të skamë të ujë në kërgjë Asta komë pasë në ati O Allah, në e më në tëmë pëtë tëmë Po beqë komë harru, që në zhujë komë lona Allah i thëtë Më ke harrua ditë Edhe sëtë i harru Në të kuptim, të i lipë fali së pëtë një vëlla e shesë se kejtë përpërfituin nga folja la të jara, bëdhun që të së pëtruon të jopëm, se astis në sheshen dë një amëtër. Andaj ajë që nuk planifikanë, nuk përcil, nuk logaritë, që s'kotë që ka me logaritë, nësinë, që ka me logaritëve? E pas taj vjeve në logaritja, se e logaritë vetën, a jetë duke shku si në pas planit, se ki plan, a ti këndiku në kushzime ndaj nefësit, a nefësi ka kushzime të veta. O, oh, kur ka, kështu t'ka, pas t'aj, material për vetë logaritje. E kur s'ka material, me qka me vetë logaritje vetër. E pas t'aj, ka thonë u lemat, kur e ke kushtëzu, edhe e ke përcil, ta një ke vetë logarit, edhe t'ka dalë për rrugës i qpesh, ka në thonë, përta është masë vetë logaritje. Po e katërta, është masat disciplinore dhe i nefësit. S'ka me thonë, hajrë i shalla, se s'ka vetë logaritje funksionalë. Ti ka, qka krymë punë Me thirë arsimëtari, prindin, shkohën, djallit për rejë e të lla. Hajë se zbën mu. Ani, opet, djallit për i thëmë banka të lla. Nale, nale. Hajë se zbën mu. Asë njerë nuk merë masa, djallit një shë e kamush, kur së mësër. Asë njerë baba, a jë din gjendjen. Gjendjen e din që ka djallin. Por nuk nëndërmerë kur masa disiplinurë. Që këtë djallit ka të zëmë një një një herë. Më rahmet të Allahot popo, piçti i prindja, për përmisohet në ere. Kur, aftër. Këtë e ti, ti pedin qka për danë, pedin ku ki ka bimet, mirë për nuk merë kur masa disiplinore, kur së përmisohet, aftër. Me hajr, insha Allah, ka mu bo mirë, kur s'ki mu përmisohet. Andaj, të herëshmet e kam këpëtu këtë mas mirë, jo ma disiplinore me lidhë vetën, larga sojë se me rejë vetën, se na së kjo masa jona. Mirë për mas disiplinore që i dhem nef Jo që i dhem trupi, se trupi i shket, s'ka faj. Aja është argati nefsit. Abo, andaj djetarët e ështëm për shambull. Qfarë kam bua, apëton? Ka bu marveshje me nefsin që pej sëtë s'ka përgojim, apëton? Që ka bu, ka bu, po shumë fell në i. Fartë këna, këna, këna përgoju për njëjtë, shumë këna bua, zbanë, apëton. Edhe përndohet e ka lauzin. Planifikan që mu, i thot nefsit zdo sa ba, kush zemë. Nefsi mos era sot s'kamë vështime për goju. Edhe për cil, mas për e përcjell, mos po e provokon nefsi për gojem. E llogarit vetë dhe e gjon ku përgoju aftë. Edhe ka buon një çikëndir i mirë që sa herë te Laimran vet llogaritja se ka përgoju me agjeru aftë. Ka ideta vën. Do dikur agjerimi më bosi i rëndamt, se nefsi thënë ke për Allah, sepse Allahu nga se i vë kë nefsit përgojimi është si si i prishkë punë tani agjerimi atë si shejtanet shejtani me ditë që 5 minuta para xhabot të nzen xumën sfales xhabon hiç nuk ngus namaz natë gale mos hiqë apo kur e dimë të humba të mundos nuk ngus toplan po kush i garanton atij tani a ris me guse në filet. të gusen na fillet se tutët që kë çu çapo ban na fillet kë në filet, kënë farz në fril se kë më pas garanton që ti Farzi si rrengati Ajë qënë në maznatë Qura bi allatë Se ta shë vakti më falë Edhe nefësi Me dit nefësi që Ti përgojimin e ki për ditë së gale Apo një manë me nxinu Mësë i gale tër. Që si pëngan këpun Nefësi ti pëngan Një aprish aleancën me shëjtanin Ti më ngrit E mësë më mujtë me të në gjitaj këtu Ndërso kur rrësh për toke Si prish punë allatë Andaj thët e parë që spilën përthipje e thot i agjeta nëfsit një derë që kur spajtohat apo. Ajo çu, ajo e ka njoh vetë në di, ka dikush e ka kundër të kundërtën. Thot i thash nëfsit sa herë e zë veten për gojem, dom llogaria ma ççi që, që, që përgojura. Sa filon të filonte i thash çu çu thotë? E bona që më dhon sadaka, por jo ka paza çanta. Po për shembull 50 euro në pergojim aftë. Thot nga dashuria për parat e lash pergojimin aftë. Jo kuptim jo përit Allah asoj gjël. Po s'mërdhën ndrysh Allah. E nefsi ka marrë, që tani tani kur ti japshti 50 euro, e tani nefsi lyp me honger në amelsin e sko, i harjit të mësum shtime pergojuan. Apo, ah, nefsë do të pras, po do të ke qenë më sht një pergojuave. Që ç'të, ç'të thjesht funksionon kjo punë aftë. Andaj mosat disiplinuar aftë. Omerit i ka ik namaz me kinin xhamat, so habi të mbarshe, ka von kurm vallallah ton. Perijt Allah të ketë komdhon atën. 2 hektar boshet me Dina ton. Ai se ka bars me don kët pun. Vallallah se ka pas haram. Kësort pun burçi os po. Mir po ka dhon çoret Timosea. A dallau diky ka dhon Omerit unë smarves po si çto. Unë smarves çu çto kur ti ja digi vetes mir, tani baji i mirë disiplinona. Ana para siosh mos e hop hektart e xhenetet dhe e dinë qësht e disciplinë vetën tonë atër. Por nuk ka vetlogaritje funksionale pa masa disciplinur atër. Këto e harreje. Nëse nuk nëndërmer masa disciplinur në dajvet vetës, gjithë mund kime bojt njëti nga bimë. Edhe nuk ka me konjë kur interesantë që ka po të epë rëzatë vetlogaritje atër, e po? E pesta të nërua lëzër dhe motra nga pikat e vetlogaritjes që e bëjnë funksionale është masë Masëve disiplinore është ajo që djetarët i kanë thënë el mugjahede, përpjekja e vazhdushme apëtën, përpjekja e vazhdushme, gjithmonë, ta qëtë logaria që kebo regullë, së ka mirë, masët disiplinore, vazhdojme më të utje, nuk zhgënjim kur, nga se në qofë se e raporti vët logaritjes, apo të dekurajan, të zhgënjian, të lodhë, nuk është funksional, nuk dhvynë logari, vetlogaritja për me të dekuraju, vetlogaritja dhvynë për me të motivu me që për para, sa përshë e lham nga vjetë, ma qpesh e përshë e këtë grabim, si vjetë të e bëjë për ma pak, vazhdojnë ha petë, heqë më shpërbogatëm, e kështu më rrëdhëtëm. Andaj duhet përpjekja për, për të bërë funksionale vetlogaritjen, dhe duhet gjithë mund, do të njeri ju, me e pasë vetën ju në huj në në dhejnë vetë vetës atëpët. Jo mi a ja bo vetës që i vinë shome me lafdru, ani vjenë kohëllët, lafdëj, sa problem, po njërë, halësit e të e bo punë që shë duhet atëpët. Zbërit tja pazarin pak nefësit që me e shtimë e punu, se shumë let e kapë vetë pëllë qimi janë tënë. Në qofë se e bëjmë funksionale me këtu gjasht pika, këtu jenë gjasht programe që e funksionalizojnë kanë, pajisën e quajtur vetë logaritje e në qofë se a shuajmë hajrën dhe të logaritjes, edhe kuptojnë drejt, atër e vëzën në ruar, qëfar fryta në marim, që a fitojnë për i kësa jartën? Shumë ka, unë e i kompërëzit veç tri, më shumë nga rëku se atë të tri, atë të gjasht, atë të pes, e tri vesh. Fryti kryesor i dhe të logaritjes është lehcimi i logaritës për allaut, ma djemë mundësia me përtu pa logaritën. Sa ma shumë logarit sa so ma funksional vetë logaritja apo mundësia me pështu pa logaritja Allah është duko rritë e këpto për? Allahu gjallëvalet ta këdhër mundësin kryje këtë adhorem për hivët Allah në këtë botë, ama qështë duhet bane funksional me regula para veprës, ma zveprës sa so ma efikas është vetë logaritja jote në këtë dunja a që ma pak ka me të pytë Allahu dhë në gjykimit shumë pak Andaj kjo është prej ma kryesoreve, si kurse ka thënë, Omeri radiallahu ta'ala anë hopën, ka thënë, hasi bu enfusekum këble en, tu hasa bu, vazinu ha këble en tu zënu, logaritinit vetin e juaj, paraset e logaritinit, dhe matë një veprat, paraset me timotë, Allahu Azharafën, se kur ti matë shkështu e shëqë, jo, po dufë ka dhe i kilë mështu, po dufë ka dhe një punë, ama të allohë kurder logaritja së në shtën muaftën. Që kjo është e mjetë e kësa e fërën. Edhe e mire dhe të logaritjes. Ta lehëcën logaritë të kalogjër le uala. E për një besimtar të drejt dhe besimtare të drejt më ndoj që nuk ka për ta në garkes dhe shtëtësim mëj madhë se si kanë me i dole lovët për poweraftën. Qëka kimi thonë në lovët? që kja është aftën? Andaj a dënë me e pas të letë, a dënë Allahu Jau Malkia me të thonë, veç ti e dhaj, subhanallah, si kësa ka anë hadith në Muadhet radiallahu, veç ti e dhaj, e ajt ka mlu mësë me një kërkosh, heç, o robja, a të kujtoj, të fillon vepra, po aftën, ta ku mlu, ta ku mlu, se ti ke dosh me mlu aftën, ti, ti ke, se vet logaritja të shtyr me mlu, me i largu, me i vitu, e dhe sot për të amlej, i falen një apëtëm. Këto kushe s'jelë? Vetlogaritja apëtëm. A dënë që Allahu të barë këhotala me të fungjën e të përhesa fungjën e zëje adurimin e vetlogaritja. E dyta që i s'jelë vetlogaritja nga dëbit është njojë e të metave tua e që shumë rëndësia apëtëm. Shumë rëndësia është apëtëm nuk kena mundësi me i detektu të meta tona pa vetë logaritja, s'ka mundësi vetëm ku të logaritë vetën tënde e shese subhanallah sot meta e më përvijedh ti ke menu se një badet po s'ka ka një badet të avë njën nga djetarë të herë shumë thot e pa ta lidh një marveshje me dy shok të mi që gjithë mund të shkujm heret në gjuma zonë, edhe me se vapën e madhë edhe me në zonë i vend mirë me mujtë mengu që shduhët Thot edhe shkojnim vazhdimisht herën në xhami, duke shpresuar se hapen. Thot një herë, një herë më vdes një koshi, një koshi u dit. Edhe u vonova duke u marrë me rastin, nga se kanë kërkuan kanë kërkuan do të ndim fshincia, dhe ai u mor me atë. Thot gjeh cila më vonoi nga shkuarja e zakonshme shku po shku në xhumë. Thot skuqoj me shkuën 11 saat në xhumë. Po tash më shkuën 12. E kur më shkuën 12 ose dometë gjys ku poti smur jamia me bova kia me hin xhami mthane vesi thoin hall ko apo qe ky sot ka kavanu vën s'ka ka gaj, na kramu qe ky osht e hershme edhe ky po vanoi kaptan e vrejta qe isha shku n xhami por me mthon njerëzit i hershme ngase mlashaj vezvesje e Dyshimit se mos njerëzit tash nuk më lavdrojn për shkuar e të herësme që të lavdosh nafton. Edhe ka kuptuar që ti e shku për ibadat, po pas ka për dia gjat rrugës, gjat rrugës ka fillu me e pëlqej vetë të di se sa njerëz vin gjami kënirë saft po gjat, mashallah. E njeriu or von tash thon çka edhe ky edhe këtij pik kafafi por po edhe mu po më ka çka tash apo ty nefsit atë. Mamir tek Allahu më sinqertia jaftë. Andaj, në qovë se nuk e detekton këtë smunje, e ta detekton Allahu jo më lëkja me të qështu e kje pas, është problem se rënohat logaritja, pasaj. Andaj, i detekton me të detua, vet logaritja. Gjithashtu, djetarët e ërshëm e kanë logaritë vetë në tynë e do tëtë për të përfitun nga koha maksimalisht atëm. Kësë një ju që e logaritë vedvet në ti Kursen kohën e ti Dhe gjithashtu e menagjon kohën e ti Dhe gjithashtu nuk i bënë gabimet e njetja Për ta hub kohën më njej që ka hum të kaluar Për ndaj kapitali unë kryesuar këtjet është koha E vet logaritja është njëra me mirë Për me e rujt kohën edhe me përfitun nga koha Sëtë mati e tunë a për kohën Për ruajt një kohës Dhe është ta bojnë me ditë ose me Apo? Ndërsa një njeri erë shumë, një apetune se shumë ka pas E ka lëgarit vetë në ti në rapat me shuzim në kohës në bastë të frimarive që i ka mara e, e ka lëgarit vetë në ti jo me minuta edhe me orë, po në bastë të frimarive që i ka mara Jo duke të kjo që dëshme, kjo njeri ku Një nga djetarët bashkorë të kse kohë, e që ka shumë djetarët Hoxja i ndëruar Shekh Albani, Allahu e më shëroft atër. Aj do tëtë, aq e ka lëgarit vetë në ti, se apo erunë konë sa dohtë, apo jo, sa so që një dit ka kërku që të ndrohet kahja dere së ti, që ka është fuët për mes asoj dere, nga shtëpia në biblioteka. Tër. E ka thonë, pëse me nëru të derin, për, për Balemirë kë ka dera. Ka thonë se duke hapë këtë der, për manëzen ka rika. Të një heqë ka rikën, e sht edhe që po largona, e për mshili diren të një për të karikën, tre minuta për mjë merë kja pëtën. E për tre minuta, unë e bajgjë dë faqë e i rëtullaj pëtën. Ja, Ka këshundra ma një dire mu, vësht me qeli, me mshili, mos në pasi komplikimet të karikave, se s'kon vak mu komplikurat të karikave pëtën. Këta e njerëz që pa e, lëka, pa e kalkulu, pa, pa e logaritë vetën e ti, s'ka mujtë më arte rrutja e kosa pëtën. E pes herë e me hinë shpi, Edhe me ardh i bën 15 dakika me upoj këtu i çelët të më shëder natën. E kur e këqyr me ditë i bën bëge shumë. E kur e këqyr me javë, me muaj, e me vit, një libër e chat vetëm nëse karrikën e konvenin ka ku duhet atë. E lë më të tjerat atë. Amba këtu sunë sunë din këto njerë i pa e kalkulou vetën e tij, pa, pa pa e logaritmet në tij. Për të pasur ka pom shkon ku, ka pom rid ku apo. Andaj për shembull Një riu që e kje pa kërshkojsh meble, një qka, ose vjen fatura e rrimët, ose telefonit u shkubre, ka të shumë, i tush asojnë kasë, edhe njerë në logaritit se mëllon të kega buzët, tonë kjo përta, a petë ka një, ka një, kër e shë, ka plët se në ka 0.13, 0.35 si ke logarit ti, që ato e kanë rritë hesapin e që poshta përta. Tësikë logarit pa ato, ka një, ka një, ka 0.35, 0.35 e rritë hesapin në fundë bajgjë shumë apëtën. Andaj, mësë e këqyrë me atje në fund, pse nga se ka një ka një, si kurse, do të të kanë thonë djetarët, nga një pikë, nga një pikë në bushët, në bushët pusët. A në shlej merë vaktë, pa mëshët. Pra ndaj, vetë logarita të sielë, mundësine, menagjimit të drejt të kohës, dhe shtryzimit të mirë fillët të, të sajët. Pika e radës të e para fundit është, e qka në ndihmanë pra, ne e pamë si është funksionale, e pëmë sa është rëndësishme, e pëmë frytet e kësaj, që ka në ndihman, që ta kemi aktive gjithmonëve të logaritme përmë. E para është la zdi, njohi Allah të më dënuar atëm. Njërë sa ma shumë e një Allahun, ma te për kjo njohet të raketë në zemërën e ti se, ti ki bërë qëti Allahua, e ti këri punë gjështu të ajo, sa ma te për e një Allahun gjëlle uale e shese, sa so injëran tje e sa so kënë nevoj me mësu, sa so ma të i përën një Allahone kuptan se sa so shumë ke përgjëtësi për ati a e të kërë që shdojta për jo, nësa njëri që nuk e një Allahone gjellewala nuk njën nevoj me logarit vetën e të tjën raport me zotin gjellewala nga se me nëndën se me Allahone bënë kalaja, pra ndaj sa so ma shumë një Allahone gjellewala e shese sa so kënë nevoj me logarit e dyta është nga elemente që të ndihmojnë me e logaritve të në tënda është përkujtimi i ahiretit edhe shpërblimeve që kanë më u shpërnda në ahiretatë. A e dini se, subhanallah, sa so shpërblimi komi dhënë njerëzën një më në kijame, ose me një fjallë tjetër atëm. E një shembo dhe kam cikë dhe para diso dite me një ndaj, po e du me nda dhe me juve këtë bashka për. Të nëpërhezër, Allahu Gjallahu Ala në ka mundësun këtë botë që shumë gjëra, shumë gjëra të i arim me qëmim shumë, shumë, shumë të lirë, shumë i lirë qëmim, shumë i letë, për shambullë, namazë në këshomë i në marë me falën gjëmi, a dinë së sëvapë është? Nuk e dinë asë ti, se asënë se di, asënë nuk dinë kërë me të kalëzu, së ashtë ato. Po shumë i madh, a duhet me pagu me hinë gjami, me thonë dikush unë i shalë me falë më gjemoj dhe ule, po ditë për të kadhë të erohin, hinë, hinë s'ka, s'po muna, a duhet me pagu, kada... s'ka, falë është me hinë gjami, ja. falë, ose namazët pa zu, qika që, namazët me zu, ma shtrajt, e ta është nësabasë sëm po vi hujtë se shtrajt po mërën një, a bonë, jakë në ti pa zuja, lënë e pa para, apëtanë. Jo ulanton, kanë luajën, ai focë, namazos liq kurrja për, për kët punë me hin xhamia, falosh. Apo edhe pra nuk vjen aftën. Edhe pra ke na problem. Me ardh në xhami me fal namazin, ë, sabat të drekës e kinis. Kjo është sot shumë lir. Shumë lir. Edhe se fal, edhe kur qesh apo edhe normalisht ka kurrëgjë, lir është sot. E ka bue Allah që sot lehtë, thjesht e ka bue sot. Para mendoj veç një mbyllje syve. Veç kërë dishtë, më naton dë njësë, e sa so vinë me dalën në tonë? A ka përshamë në proces i vdekës njëri as i gjallë, as i dhekë nuk është, i vinë dy vjetë nga i gjallë i me kalundekën? Jo, la e punë sekonda, shënë tonë. Ke gjallë, shkaj. Qaqë, dalje e shpiritët sekonda, shënë tonë. Subhanallah, nuk ka këse dalimet në dë një, që tregu, pej tregu, dalan veç me një hapë. And duat për shembull, dy dyçane nga nga nga vjetëroz. Që tu e ka këndër këni der kën këtu, këtu, një pajisje bën 50 euro, e njëjtë pajisje bën çu 50 milionë euro. Për. A ka kështu dikon në botë? S'ka vëlla kështu, absolutisht s'ka. Në botë, dy nja e dhahirë janë dy dyçane. Një më së një. Ni hap këtu shumë lirë, ni hap bë çë bën këtu, shumë shtrejt. A dini sosh shtrejt modin e ahirat? qaj malë që i ka mujtë falë me marë që to adin sa banë veç kure që e të komen në tonë, adin banë që njeri me konë me qenë në gjendje me pranu që me u denu për ta baba i ti dhe nona vetë me u denu gruja ti dhe thmitë ti veçune jo me pështu jo me pështu me anë dynja me bleqat malë që i kejnë lirë o të këthejna e të adhoa zota përën, të një bëkjat, ata pranaj, ata pranaj, ku e di? Së më nëmësi, veç të e marsha të malon. Që ka? Andaj nuk mune me e dit vlerën, reale, të asa që është shumë e shtrejt njesër, në qofë se nuk e logaritin vetën tonë. E nuk ka mundësi, thash, mënyra me e drejt duha thamë, që të ndihman në vetë logaritin është, kujtoje që ka ki mundësi me hub, apo, në ditën e humbjeve Dita këmita qëtë, jam mund të gabun, e qëka jam mund të gabun, jam mund të gabun është kur gjdo kush kamera pishmoni, pse s'ka fitu më shumë, e pse ka shitë ato që është e shtrajt me bledi qëka shumë me lirë ka mund me kone kunder t'abdo. Dhe kja, shumë shpejt kam mundësi me u shfaqë, zdo kujtë pëjnë e nëtë. Dhe e treta që të mdihman në vëtlogaritja është përkujtimi i vdekje, seftë të. Porqutim i vdekjes është ai që tingut procesat e pendimit apo e ta përmison vepër në këto merë. Kjo të vdekën atë. Vdekja është një alarm i, i më vërtetë shumë i rëndësishëm dhe ndihmëtor shumë i madh që ti at gjithmonë vet llogaritja e ndezur në telefon. Sa er do mu fik vet llogaritja me harru njëri me kaplu gaflete, alarmi i vdekjes e në e ngjoll vetë llogarit nuk e lënë me ron gjumapën nuk e lënë nuk e lënë me ron nga fletë andaj këto treja janë që na ndihmojnë dhe për fond pika e fundit dua më të thon dy tri fjalë të njerëzve të mirë lidhën me vetë llogaritën e fë. Çish ja kanë buar ata praktikisht. Ka se më vijnë këta shumë praktik. Ka shumë nga sahabët, nga tabiin, nga shumë kafthë. Problemi njëri më i zi, por rekompënsa dy a tri jap. Ka qenë një djetare ka pasen Hasan ibn Ebi Sinan. Ka qenë djetare njëre adhuruas. Po aji e ka arrujt kohën e ti që është me fryma. Edhe do më anë gjithdo frym që i ka i kuzduhet, ta ne kanë dërmarë masat disciplinora. Njerë ka qenë duke kalu pra një shpija shumë e vjetën. Edhe në nëllë ka anë, ku është u di soveti ka kje shpija. Aftar. Tu me nu e kanë zonë vëndën dhe të cëmë. Hanë Allah, e që anë vinë mu soveti ka kje shpija. E të Nëse omnësoj dikoj koshnikun me një ekspansion e meselë, nivjet kanë gjinuar për çit punën atë. Kanë tërë armo, seksur, temëlet e shtëpisë so janë vjetat. Çat hyn, apo nuk e jota kë? Amë kemë dokumente që mos u merr me çka spërkatë vllautën. Kjo apo nuk e jota? S'është punë jota. Çka të intereson ty sa vjet i ka kë shtëpi? Ti as nuk je inxhinier që do të më vëllosur mërzuam as mërzu. As nuk je pronar si mëshit. Çka jeti kurrjo? Ës kurrështje. Ë për kurrështë nivjet gjinuan tash atë që shtuja ka mbu, dhe më përpohër, aftër. Tjetëri, Mekhull, Rahimehullah, ka qenë djetari njër, thotë, njëherë, e kumpan njëri ka falet, edhe sa shkeke në rukua në sejtë e kajke, edhe qyshë mu dëkë, e pëspo konë kompovej në rukua në sejtë, për zhembë, edhe, thashke, e, mesi, benje i ka shku, së fëhane Allah, aftër, mëse ka përshyë përfaqë, aftër. Thot e tani më ka dënu Allahu Azza Xhel një vit as në lës në rrukulles këtë prit Allahu në façetë më jave. Këta që kanë çdo det për Allahun Xhel Neulla një, një vit për ta është pa gj pjesë e madhe e jetës së ta. Shikoj ka llogarit vetën e tij, pse s'po rrukulles pse? Ka thon pse ju morr më punë të tëra. Çka më intereson mua ka për Allah se ka për Allahun. Çka më intereson mua po kanë për Zot apo kanë për Zotë? Çka ka puna e na kja? Nëso përra në kynëherë njëtë vetë e ka pasë një kësi gabimi, ka met e shënumin historija për mësib. E sojnë të shënumin njëtën tonë punë tjera që mire ma që nuk në përket. E ka për Allah, as e ka për Allah, apo le akmanë dënje, as po le akmanë dënje, apo qëka i në tinur dhe të këpër? A kime gjyku të filon në feslejko në lopë? So, të si, të si gjykuat si kësaj punë? A din që i marje me punë të tjera dhe para gj me atë njëtën që ti këtë gjukua dhe ka para gjukua diko në tjetër, përndaj, vetë logaritja e tilë, e bënë robin gjithë mund tjetë nivellin e dur të përgjëtsis, duke i shikuar punt e veta dhe duke i shikuar të metet e ti jepëtën. Ndërsa Muhammed ibn Kabel Kuredi, ka qenit djetor, ka thënë, Allahu Azza Ogjel, kë e ka pajis me këto tri qilësi, dine se ja ka dhenë begatit më të më dhaja, përndë. Kë e ka pajisë Allah me këto tri cilësi Allah këti robë ja ka dashtë miren E cëte në këto tri cilësi Ati që Allah ja ka mundcu me kuptu fin drejt Ja ka dashtë Allah të miren Ati që Allah gjelle uala Dunjen ja ka vindusë në dorë e jo në zemër Ja ka jabë dunjen Po se ja ka dhonë zemër, ja ka dhonë dorë Ja ka dashtë Allah këti të miren Edhe treta Ja ka hapë sytë për baltë të metave dveta, ju për atjere. Për atjere është një verbë, shë. A, kur vjen për dveta, bajegi mirë, shë aptën. Kujtë ja ka pëllohë këtë rria, Allahu të bare, këtala, ja ka doshtë mirën, edhe dhe të tëtë i bëndjauzë rahim e holla për fundë, meditimin e ti dhe dhe të logaritën e gjendës e ti, e ka shëndu në material, shumë efikasë por ta dashht Allahun xhel lewala dhe për ta kuptuar kujdes Allahun ndaj tjetrës. Thot Ibn Jawzi rahimullahu. Thot, thot meditova me një ditë rreth vetes time. Dhe e llogarita veten time si llogaritë më i shtrëngum që ekziston atë. Ashtu si selçesh vetën kur ja çto. Kështu të kaqen Ibn Jawzi me veten e tij. Thot edhe fillova me i peshu punët e mia para se të më peshohen e qka këmë gjithë? Thot, kërë e komë po këtë vetë logaritje e këtë peshim, thot, e komë gjithë dhe e komë zbulu një kujdes marra mens të Allah ndaj me japtën. Një kujdes marra mens të Allah ndaj me japtën. Thot, nga se nga fminia jeme, thot, deri sot, jë mbinë praktikisht se samë paskarujt Allah dhe sa paska qenë kujdesit i mandaj me japtën. Thotë nga se kumë pa mirësi pas mirësie dhe kumë pa gjithashtu falje pas skeljeve të shumë ta, mbulim të shumë të metave që kanë pas mundi të zbulohen e të të tërprojë mund para njerë zvapto. Thotë andaj gjitha këtu i gjitha dhe gjithashtu kur e logarita vetën ti me pashë se falenderimi jam nuk ka të galu gjuhën ti mamën përbolë gjitha këtën e kujdesjeve dhe mirësive të Allah dhe të dhe mjetën. Nëse në këtë dunia ke po mëngësin e falrimin tën dhe Allah dhe mirësin e Allah të vazhumë ndajteje dhe, dhe të kërëpë Allah u hala mundësi që spaku edhe për disa qaste të përmirësash kualitetin e mirë njëzë dhe falrimit më në që kjo është suksesin majë mënë këtë bo që kjo është rritë. Në kësu të të njerës ka në nëgarit dhe kësu të, të, të n një raport më kualitativ para laot dhe një logarit e njësër më të letë dhe më të sigur dhe më faqebar laot gjellewala në mundësof që të adhrojmë laot gjellewala si duhet dhe në mundësof të laot që sot të logaritim vetën ton dhe njësër para laot të dalim faqebar pa logarit farë të futëm i në gjenet po të në qofë se ndodhë më logarit të kemi logarit e letë ju të të të të të të të të të të të të të të të t Karim <tum> rusa, llogari motivuse, llogari mirnjosa, che zoti xalla wala wa yab rabbati. Allahu yeshmolef me kaq po kedo fotu sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallamat aseem min katira.